פרק ו׳ למנצח בנגינות על השמנית, מזמור לדוד. אדוני, אל באפיך תוכיחני, ואל בחמתך תייסרני. חונני, אדוני, כי אומלל אני. רפאני, אדוני, כי נבהלו עצמי. בנפשי נבהלה מאוד, ואתה, אדוני, עד מתי. שובה, אדוני, חלצה נפשי. הושיעני למען חסדך. כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודה לך. יגעתי באנחתי, אסחי בכל לילה מיתתי, בדמעתי ארסי אמסה. עששה מכעס איני, עתיקה בכל צוררי. סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני קול בחיי. שמע אדוני תכינתי. אדוני, תפילתי ייקח, יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו, יבושו רגע.